Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala hi Alhamdulillah hari ini kita sambung pencerahan tajwid pada surah At-Takasur ayat yang ketiga. A'unzubillahimina syaitanir rajim, kalla sawfa ta'lamuna. Kalla sawfa ta'lamun. Begitu. Baik. Yang mula-mula... ...kaf lam sa'abdu di atas kal. Lam alif di atas la. Ka. Kalla. Bukan kalla. Bukan ko. Ka. Kalla. gitu ya. Sebutan pada huruf yang betul bagi huruf-huruf hija'iyah... ...kebanyakannya selain berhuruf huruf, -huruf ialah... ...seolah-olah senyum. Ka. Bari atas seolah-olah senyum. Kaki ku babi bu ta' ti tu. Dan begitulah seterusnya. Ya. Baik. La... Dalam uh, dalam hukum tajwid kalau jumpa lam alif seperti itu dia ada beberapa uh, keadaan dan hukum yang terlibat yang agak berlainan di antara satu dengan lain yang pertama sekali uh, hukum uh, mat asli yang kedua boleh jadi hukum mat tabriah yang ketiga boleh jadi hukum uh, mat taazim ada satu lagi hukum uh, uh, Mat Jaiz Memfasil, kalau tak silap saya. So, dia ada empat kemungkinan apabila jumpa lam alif seperti itu. Kalau Mat Jaiz Memfasil itu, selepasnya Hamzah dalam dalam kalimah yang lain atau dalam dua kalimah. Kalau Mat Ta'zim, uh, ia, ia bertemu dengan... Uh, Allahu Akbar, kalimah tauhid, la ilaha illallah itu matzim, matzim, 4 atau 5 harakat juga. Majaz pun empat atau 5 harakat. Kalimah asli dua harakat. Kalau mat tabriah, mat tabriah, tabriah ini yang yang kadang, kadang agak sukar sebab seseorang pembaca perlu mengetahui adakah maksud la di situ um, uh, tegahan tag atau larangan. Jika ia maksud tegahan atau larangan maka ia mat tabriah. Jika lain daripada itu Uh, ia ialah mat asli Dua rakat Mat tabriah juga dua rakat Begitu ya Jadi kalah di sini ialah Mat tabriah dibaca dengan dua rakat Kemudian Saufa sau sampai ke huruf waw Huruf waw lin itu Apabila ia mati sebelum Sebelum waw yang mati itu Ialah huruf yang berbaris di atas Maka ia dipanggil bacaan lin Iaitu lembut luna, Mudah atau tidak memberat kalidah Kalah saufa Begitu jika berlaku waqaf di sini ya, saya bukan suruh waqaf saya mem mem memberitahu, diandaikan diandaikan jika waqaf di sini oleh kerana fa itulah satu huruf maka ia boleh dimatikan sebagai waqaf mad lin sebab mad lin terjadi pada bacaan waqaf sahaja yang melibatkan uh, didahului oleh bacaan lin seperti itu sau dan satu huruf yang boleh dimatikan kerana waqaf iaitu fa Maka jika waqaf, waqaf ma'lin. Dan ma'lin ini setelah cukup syaratnya, hanya terjadi pada bacaan waqaf sahaja. Ianya difasalkan uh, untuk menunjukkan waqaf ma'lin. Bukannya suruh waqaf pada kalimah ini. Ya, begitu. ya Baik. Kalla sawf jika berlaku waqaf. Begitu. Baik. Ta di atas ta. Tipis. Mati dengan a'in. Tawasud. A'in sifatnya tawasud. Makhrash a'in. Makhrash ta'a. Hujung lidah ke pangkal gigi atas. Hujung lidah, pangkal gigi atas. Maksudnya hujung lidah tu ke pangkal gigi. Ta, ti, tu, at, it, ut, ta. Begitu. ya. Kemudian berhuru'ain makhrasnya di tengah-tengah kerongkong. Dan pada hu'ain yang mati ada sifat tawasutu. Iaitu sifat pertengahan. Di antara suara yang tertahan, syiddah, dan suara yang mengalir. Rukhawah. <toh> <toh> Kalau tertahan bunyi begini. Ta'ala. <toh> Ta'ala. Itu tertahan. Kalau dia mengalir, uh, Rukhawah punya begini. Ta'ala. Itu mengalir. Tapi ia pada kadar yang sederhana atau pertengahan. Di antara suara tertahan, syiddah, dan suara mengalir. Uh, Rukhawah. Iaitu ta'ala. Ta'ala. Sebutannya agak bertempuh pada kadar yang sepatutnya. Beri hak huruf pada yang sepatutnya. Ta'ala. A'ma. Na'budu. Sebagai contoh. Ya. I'amalu. Ha, begitu. Baik. La dibaca tipis... Uh, ...satu harakat. Mim waw mati depanmu. Waw itu asalnya mati. Namun dalam perusahaan rusam Osmani... ...tidak diletakkan tanda mati. Namun kita faham ia sebenarnya mati... ...dan dibaca dengan dua harakat. Mu. Dan nun pula ialah satu huruf... ...yang boleh dimatikan kerana waqaf... ...untuk menjadikannya hukum waqaf man'aril sukun. Seperti... Uh, ...maklin yang saya fasalkan tadi... Mat Arif Terisukun juga terjadi pada bacaan Waqaf. Maknanya sama ada ia berada di tengah-tengah asalnya... ...atau memang berada di hujung ayat... ...bila sebut Waqaf, dia automatic berada di hujung. Dimatikan kerana Waqaf. Bila sebut Waqaf, kita berhenti. Sama ada ia memang di hujung ayat atau di tengah-tengah... ...bila berhenti, automatic dia berada di hujung. Begitu. Oleh kerana didalui oleh bacaan Mat Asli Mu... Dan nun adalah satu huruf yang boleh dimatikan kerana waqaf. Maka terjadilah hukum. Mat arid li Dibaca pada kadar dua, empat atau enam harakat. Begitu ya. Hukum mat arid li terjadi pada bacaan waqaf sahaja. Mat lin juga terjadi pada bacaan waqaf sahaja. A'unzubillahimina syaitanir rajim. Kalla sawfa ta'lamuna. Kalla sawfa ta'lamun. صدق الله العظيم mudah-mudahan beri sikit pencerahan wallahu aalam